Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan tayyiban Kathiran mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa lah. ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wasallama tasliman kathira amma ba'd Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum Disebutkan oleh fadilatul syaikh al-al -ala, al imam al-mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala poin yang kelima dari sittatu mawadhi' minas sirah Yaitu kata beliau kisah tu kisah tentang Hijrah. Wafiah min al fawait ibar dan padanya ada berbagai Fawaid faeda faeda dan ibrah ibrah pelajaran pelajaran. Mala ya'rifuhu aksaru man qara'ah. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang Yang membacanya Walakin muraduna al-an Namun yang kita maukan sekarang adalah Mas'alatun min masa'iliha Satu permasalahan dari berbagai macam permasalahan Wahiyah yaitu Anna Min ashabi rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam bahwa Di antara Sahabat rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Malam yuhajir Yang tidak pergi Berhijrah ke Madinah Namun Tidak perginya mereka berhijrah ke Madinah atau sebelumnya ke Habasyah min ghairi syak fi din tanpa adanya keraguan dalam agama wa dinil musyrikin dan menghiasi agama kaum musyrikin menganggap sebagai agama yang baik Walakin akan tetapi mereka tidak melakukan al-hijrah Pak Kuburo halaman berapa itu? Disebutkan aja tak sampaikan Halaman berapa? 108 Ya, bisa dibuka 108 Walakin mahabbatul lil ahli wal mal wal watan Namun Karena rasa cinta kepada keluarga Cinta kepada harta Dan cinta kepada negeri mereka Falamma kharaju ila badar Tatkala mereka Kaum musyrikin pergi menuju perang badar Untuk berperang Bersama kaum muslimin kharaju ma'al musyrikinah mereka keluar bersama pasukan kaum musyrikin karihinah dalam keadaan terpaksa karena mereka dipaksa untuk ikut pergi bersama faqutila ba'dhum birrami maka dibunuhlah atau terbunuhlah sebagian mereka dengan lemparan Tombak atau anak panah Sementara yang melemparnya Yang memanahnya Dari kaum muslimin Tidak tahu Kalau itu adalah Kaum muslimin sahabat Yang tinggal di Mekah Ternyata bergabung dalam barisan Kaum musyrikin Dalam perang badar Ini pembahasan terakhir yang telah kita sebutkan cuma anda baca kembali untuk merangkai kembali pemahaman antum lalu as-syeikh rahimahullahu ta'ala melanjutkan falamma sami'as sahabatu tadkala sahabat mendengar anna minal qatla fulanan wa fulanan di antara orang-orang yang terbunuh ada si fulan dan si fulan dari sahabat saqa alaihim maka terasa berat bagi para sahabat tersebut waqalu dan mereka menyatakan qatalna ikhwanana kita telah membunuh saudara-saudara kita fa anzalallahu ta'ala lalu Allah menurunkan ayatnya Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri sampai terusan ayatnya wa kanallahu ghafurur rahim dan adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa Disebutkan dan dijelaskan oleh fadilatul syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizhahullahu taala. Inilah kondisi mereka. Wahdhi kisah tunajibah dan ini kisah yang sangat menakjubkan dan kisah yang cukup besar bahawa mereka para sahabat bersama dengan keislaman mereka serta kejujuran islamnya mereka mereka sudah Islam dan mereka jujur dalam Islamnya tatkala mereka meninggalkan al hijrah tatkala mereka meninggalkan hijrah tanpa adanya uzur mereka tidak melakukan hijrah tanpa adanya uzur maka mereka mendapatkan ancaman serta celaan dari para malaikat. Tatkala para malaikat tersebut datang untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Maka kata Syekh Al-Fauzan, maka ini menunjukkan tentang faedahnya, pelajaran penting yang bisa diambil dari ini adalah An-Nahwulayyuzulil Muslim Al Muahid bahwa tidak boleh bagi seorang Muahid seorang Muslim untuk bermudah-mudahan terhadap perkara ini bermudah-mudahan dalam bagaimana bentuknya yaitu bermudah-mudahan dia hidup berada di tengah-tengah kaum musyrikin Terlebih dalam kondisi mereka lemah Mereka tidak sanggup untuk menampakkan syiar agamanya Berada dalam tekanan kaum musyrikin Nah Maka mereka tidak boleh Untuk bermudah-mudahan Hidup di tengah-tengahnya orang musyrik Meskipun Tanpa ada rasa cinta dari dia Kepada orang musyrik tersebut Walakin akan tetapi Dia tetap berada di tempat dan daerah tersebut Dilandasi oleh kecintaan kepada harta Kecintaan kepada anaknya, kecintaan kepada rumah yang sudah kadung dia bangun di tempat tersebut atau yang lainnya, maka Allah Taala di dalam Al Quran menyatakan dalam surah At Taubah, "Kul ingka na abaukum." وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واشياتكم واموال نقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجihad في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامريه Wallahu la yahdil qaumal fasikin Artinya katakan wahai Muhammad jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian saudara-saudara kalian istri-istri kalian keluarga-keluarga kalian dan harta benda yang kalian usahakan serta perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian senangi yang kalian sukai semua perkara itu tadi lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya serta jihad serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fatarabbasu ai intadhiru tunggulah tunggulah kalimat ini fatarabbasu adalah bentuk waid ancaman dari Allahu jalla wa atas orang-orang yang lebih mengedepankan cintanya kepada yang disebutkan tadi daripada Allah dan rasulnya serta jihad di jalan Allah subhanahu wa taala hatta ya'tiyallahu bi amrih sampai Allah subhanahu wa ta'ala datangkan urusannya Demikian pula kalimat ini Hatta ya'fiallahu bi amrih Sampai Allah datangkan urusannya juga Ancaman yang sangat keras Ditambah lagi Di akhir ayat Allah menyatakan Wallahu la yahdil qawmal fasikin Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Maka tidak boleh, kata Syekh Al-Fawzan. Untuk mengedepankan kecintaan kepada harta dan anak-anak di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mengedepankan kecintaan kepada tempat tinggal, kepada keluarga, kepada harta dibandingkan berhijrah dan berjihad fi sabilillah dan sungguh kata syekh banyak sekali orang-orang yang mereka membaca ayat-ayat ini tadi ayat dalam surah At-Taubah ke-24 banyak orang yang sering membaca ayat ini wala yatadabbarunaha namun mereka tidak mentadabburi dan tidak mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Ikhwani fid-din ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syeikh melanjutkan. Asy-Syeikh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi faman taammala qishatahum Wataam malakaulah sahabah. Siapa yang memperhatikan kisah mereka dan memperhatikan ucapan sahabat, katalna ikhwana bahwa kita telah membunuh saudara-saudara kita. Alima dia telah mengetahui. Anahu, lo belahum anhum, kalam fi dīn, atau kalam fi tazīni dīn al qatalna ikhwana, bahwasan sampai kepada sahabat yang ada di Madinah tentang mereka yang ada di Makkah bahawa ada ucapan yang muncul berupa celahan kepada agama Islam atau ungkapan yang mengandung makna pujian dan sanjungan kepada agamanya kau musyrikin mereka para sahabat itu tidak akan menyatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita Karena Kalau mereka para sahabat yang ada Di Mekah tadi Kemudian mereka bergabung bersama barisan Kaum musyrikin dalam perang badar Dalam kondisi mereka dipaksa Atau muncul ucapan dari mereka pujian Dan sanjungan terhadap agamanya kaum musyrikin Maka kalimat ini hukumnya apa? Siapa yang mau angkat tangan? Ha? Kalimat ini mengandung makna apa? Ada yang angkat tangan? Ya Dengan angkat tangan Dan suara yang keras Kalimat ini mengandung makna apa? Kekufuran barakallahu fiqh Ahsan Kalimat ini mengandung makna kekufuran Mencela agama Islam dan memuji-muji, menyanjung-nyanjung agamanya kaum musyrikin. Lah seandainya kalimat ini muncul dari mereka, didengar, diketahui oleh para sahabat, mereka tidak akan mungkin menyatakan, katalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Asyikhal Fawzan menjelaskan, fassahabatu, maka para sahabat, Ma kalu, mereka tidak menyatakan Ikhwanana Saudara-saudara kami Ikhwan masih Kecuali karena mereka Para sahabat yang di Makkah itu tadi Yang kemudian mereka terbunuh Dalam perang badar bersama Orang-orang yang terbunuh Dari barisan kaum musyrikin Kecuali karena memang mereka masih istiqamah Di atas agama mereka masih istiqamah di atas agama. Ma dzukira 'anhum malu ma'al musyrikin. Tidak disebutkan, dinukilkan dari mereka, terdengar, diketahui bahwa mereka sudah berpaling condong kepada kaum musyrikin atau mereka memuji-muji kaum musyrikin. Bahkan kata Syekh Al-Fauzan, bahkan mereka membenci agamanya kaum musyrikin. Dan mereka masih tetap di atas tauhid Dan mereka Mukhlisina lillah Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa leysafihim nifaq Tidak ada kenifakan, kemunafikan pada mereka Lakin akan tetapi Taraku syai'an wahida Mereka meninggalkan satu hal satu hal. Wa huwa al-hijrah. yaitu hijrah. Taraku al-hijrata min ghairi udhrin. Mereka meninggalkan hijrah tanpa adanya udhr. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka karena perkara tersebut. Ikhwan fidin azzakumullah. Kemudian, Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahab, Rahimahullahu taala, melanjutkan ucapan beliau sampai di sini, bisa difahami. Barakallahu fikum. Kata Syeikh melanjutkan, terlalu cepat nak, nak ya? Ya. Fatinna Allah taala. Kau dibayangkanlahum, wahum bimakka taqabla al-hijrati, anna dalika kufrun baad iman karena Allah menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih berada di Makkah sebelum hijrah bahwa hal itu adalah kekufuran setelah iman maksudnya perbuatan mencaci maki agama atau memuji-muji agama kaum musyrikin itu adalah kekufuran setelah iman hukum kufurnya perbuatan ini mencela Islam dan menyanjung-nyanjung memuji-muji agama kaum musyrikin itu sudah dijelaskan di masa ketika Rasulullah masih hidup di Makkah. Kejadian ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum disiksa oleh kaum musyrikin Muncul dari lisan beliau Kalimat-kalimat kekufuran fihi sabbatun li rasulillahi Alayhi salatu wassalam Yaitu berupa caci makian Dan celaan kepada Rasulullah Ucapan ini ucapan kufur Ucapan kufur Namun beliau mengucapkan kalimat itu karena paksaan dan siksaan kaum musyrikin di saat itu. Akhirnya beliau mengikuti apa yang mereka mau dengan mengucapkan kalimat yang mengandung bentuk celaan dan caci maki kepada Rasulullah saw dalam kondisi hatinya masih tetap kokoh di atas iman. Sampai-sampai Rasulullah Ketika sudah tersebar sebuah berita di kalangan para sahabat bahawa Ammar telah murtad. Namun beliau datang menyampaikan uzurnya. Menyampaikan kondisi yang sedang dia hadapi kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah bertanya, Kaifah tajidu qalbat? Bagaimana engkau mendapati hatimu? Apa yang tersimpan dalam hatimu di saat engkau mengucapkan kalimat tersebut? Beliau menyatakan, ajiduhu mutma'innan bil iman aku mendapatinya dalam keadaan kokoh dengan iman maka rasul menyatakan inadu faud kalau mereka mengulangi lagi menyiksamu dengan sangat kemudian meminta untuk mengucapkan kalimat kufur itu tadi ulangi lagi fabarakallahu kalimat yang seperti ini alsyekh menyatakan fa innallaha ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi makkah anna zalika kufrun ba'dal iman itu adalah kufur setelah iman qala ta'ala allah menyatakan wa man kafara billahi min ba'di imani siapa yang kufur kepada allah setelah beriman illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman dan kolbunya dalam keadaan tenang di atas iman. Ayat ini pun adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala Pada kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu r.a. Ammar bin Yasir Ini sudah mereka ketahui. Nah, sehingga barakallahu fikum Perbuatan sahabat tadi Yang meninggalkan Al-Hijrah tanpa adanya Uzur, itu bukan perbuatan Yang menyebabkan mereka kafir Dan mengeluarkan dari Islam Barakallahu fikum Kemudian al-Syeikh melanjutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullah Wa abla gumin hada dan lebih jelas lagi dari ini mataqod damain kalamin lahi taala fihim apa yang sudah berlalu dari ucapan Allah tentang mereka fainal malaika taktaqulu karena malaikat menyatakan Fi maguntum di barisan mana kalian? Walam yakulu dan mereka para malaikat itu tidak menyatakan keifat asdi bagaimana pembenaran kalian? Maksudnya bagaimana iman kalian tidak ditanya? Kalu kunnah mustaghfin fil al mereka menyatakan Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat tersebut Kami orang-orang yang lemah di bumi Al-Sheikh Al-Fawzan menjelaskan makna, makna kalimat ini Fal-Malaikatu Maka para malaikat Ma sa'aluhum an imanihim wa aqidatihim Malaikat tidak menanyai mereka tentang iman mereka Dan tentang akidah mereka Tidak ditanya Kenapa? Karena mereka tahu Annahum ala akidatin sahihah, Bahawa mereka berada di atas akidah sahihah, Akidah yang benar Wa ala imanin sadiq Dan berada di atas iman yang jujur Lakin sa'aluhum Namun mereka para malaikat menanyai mereka anil makanil ladzi hum fihi tentang tempat dan posisi yang mereka berada padanya. Kenapa kok bersama barisan kaum musyrikin? Naam. Maka mereka ditanya tentang itu. yakni ketika tidak dibolehkannya bagi mereka untuk hidup di tengah-tengah lingkungan kaum musyrikin dalam kondisi mereka sanggup untuk melakukan al-hijrah akhirnya ujung-ujungnya karena mereka tidak melakukan hijrah dalam kondisi mereka mampu untuk melakukannya Ketika saatnya ada pertempuran Kau musyrikin memanggil mereka Ayo gabung dipaksa Di desa Mau tidak mau harus mengikuti Kalau tidak Bisa terancam keluarganya di Makkah. Harta bendanya bisa dihancurkan Bisa terusir dari negerinya Akhirnya berangkat Namun barakallahu fikum Tatkala mereka menjawab dalam ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini. Kalu kunna mustadha'afina fil aru. Kami ini orang-orang yang lemah. Tertindas kami. Kami dipaksa. Akhirnya berada di tengah-tengah barisan mereka. Namun, kata Sheikh Muhammad melanjutkan, Walam yakulu kadaptum. Mereka tidak menyatakan kalian dusta. Tidak. Misla maa yakulullahu al-malaikatulilmujahidin Alladhi yakul Allah tidak mendustakan mereka semisal ketika Allah dan para malaikat menyatakan kepada seorang mujahid yang terbunuh Yakul dia menyatakan Jahad tu fi sebilika hatta putiltu Aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh di medan tempur ini. Fa maka Allah menyatakan kazabta engkau dusta. Naam. Wa malaikah dan malaikat juga menyatakan kazabta engkau dusta. Bal qatal tal jari bahkan engkau berperang agar dikatakan bohong kau seorang pemberani. Wakdalikah yafulunil alim awal mutasadik. Demikian pula Allah dan para malaikat menyatakan kepada seorang alim dan seorang yang suka bersedekah. Gadap tak engkau dusta. Balta alam taliyukal alim. Bahkan engkau belajar agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, agar disanjung-sanjung dan dipuji-puji manusia. Dan dikatakan kepada orang yang suka bersedekah, engkau dusta, wa tasaddaqta liyukal jawad. Engkau bersedekah agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Namun, ketika tentang para sahabat yang diwafatkan oleh para malaikat ini tadi, dengan Urutan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Qalu kunna mustada'afin fil Kami adalah orang-orang yang lemah di bumi menyampaikan uzurnya menyampaikan kondisinya Kata Syekh Al Fauzan menjelaskan Fal malaikatu Lamtakul Kadabtum Las Tum Muslimin. Kalian dusta. Kalian bukan orang Muslim dan kalian bukan orang mukmin. Tetapi mereka menyatakan para malaikat tersebut. Fi makuntum di di di posisi mana kalian ini? Kenapa kau berada di sini? Nah. Mereka menanyakannya tentang posisi yang mereka berada di saat ketika para malaikat mewafatkan mereka. Mereka berada di tengah-tengah barisan kaum musyrikin. Meskipun mereka dalam kondisi dipaksa. Tapi justru dengan adanya mereka di tengah barisan kaum musyrikin otomatis akan abah. Siapa yang jawab? otomatis akan apa? Ya? Apa? Bahasa lain ada? Dengan keberadaan mereka di tengah barisan kaum musyrikin, otomatis akan apa? Ya? Yang mana yang jawab tadi? Ah. Nggak ada satu orang. Ha? Ayo. Otomatis apa? Yang lain. Keberadaan mereka di tengah-tengah barisan mus musyrikin otomatis akan ya? Ah, ha, menyerupai yang lain. Membela apa? Membela kaum musyrikin atau bahasa lainnya adalah Menguatkan kekuatan kaum musyrikin Betul? Otomatis akan menguatkan barisan kaum musyrikin Dan akhirnya menyebabkan kaum muslimin menjadi Tercerai berai Terkalahkan oleh pasukan musuh Nah Ikhwan fiddin azzakumullah Namun Perang badar ini adalah perang pertama dalam Islam Ya Dalam kondisi memang kekuatan sangat tidak berbanding Di saat itu Tiga ratus sekian belas orang melawan seribu orang Pasukan kaum musyrikin Namun Allah takdirkan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Karena istighosah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah jalla wa ala gambarkan di dalam Al-Qur'an, id tastaghithuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Rasulullah terus Menengadahkan tangan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Sampai jatuh selendang beliau Hasbuka ya Rasulullah Kata Abu Bakar cukup ya Rasulullah Akan mengabulkan doamu Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan bala bantuan sebanyak seribu orang malaikat Seribu orang malaikat Dalam kondisi kaum musyrikin Dan kota Mekah itu adalah suatu kota yang menjadi barakallahu fikum titik sentral semua mata tertuju padanya lah otomatis ketika orang-orang yang terhormat ini yang ada di sana, keberadaan Kaabah menjadi tujuan dari berbagai penjuru dunia takkala terjadi kekalahan menimpa kaum musyriki maka maka beritanya pun tersebar kemana-mana dalam kondisi barakallahu fikum Dengan kekuatan yang sangat tidak berbanding tadi Akhirnya Kewibawaan Rasulullah para sahabat Dan Islam Tersebar pun kemana-mana Di saat itulah mulai ciut nyali-nyali musuh-musuh Islam Termasuk kaum Yahudi yang ada di Madinah Naam ciut nyali mereka dan itulah awal mula munculnya kemunafikan. an awal munculnya adalah ketika pecah perang Badar yang kemudian kemenangan gemilang diraih oleh kaum muslimin. Wibawa luar biasa. Nah, jumlah yang sedikit. Tetapi yang tidak kita punya adalah Keberanian, Tawakkal yang tinggi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala At-tamassuk bi sunnah Ketokohan mereka Dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan Allah jalla wa Ala Memberikan kepada nabinya Satu keutamaan bahawa Ketika mereka akan berperang Sebulan sebelumnya, sudah Allah tanamkan Rasa takut dalam jiwa-jiwa Musuh-musuhnya Satu bulan, sudah ketakutan Khaufatun nasakumullah ini ibrah, pelajaran penting li kulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagi setiap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa siapapun yang mengharapkan kejayaan Islam, siapapun yang mengharapkan untuk dia wibawa di hadapan musuh-musuhnya ingat ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ketika menyebutkan idza tabayatum bil-ina wa radithum biz-zar'i wa akhadhtum adnab al-baqar wa tarattubul al jihad fi sabilillah sallatallahu alaikum dzullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah berjual-beli dengan cara inah. Sistem jual-beli ribawi. Dan kalian mengambil ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan kalian. Dan kalian riba dengan tanaman dan perkebunan-perkebunan kalian. Serta kalian meninggalkan jihadu fisa bilillah. Maka yang akan didapatkan dan dihasilkan adalah sallatallahu alaikum zulla Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan dan tidak punya wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Dan hal itu la tidak akan Allah cabut. Tidak akan Allah hilangkan kehinaan dan kerendahan yang menimpa kita hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rujuk kepada agama yang ditakutkan oleh orang-orang Barat yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam Amerika dan sekutu-sekutunya itu bukan senjata-senjata berat kalau perhitungan urusan senjata mereka lah pakarnya mereka yang memproduksi berbagai macam bentuk senjata mereka tahu bagaimana titik kelemahannya bagaimana kecanggihannya semua mereka yang tahu tapi permasalahannya bukan terletak di situ untuk kemudian akan perhitungan siapa yang menang siapa yang kalah ini pasti kalah, ini pasti menang lah yang mereka takutkan adalah ketika seorang muslim bertamasuk dengan agamanya itu yang sangat mereka khawatirkan sehingga mereka terus berupaya tanpa hentinya untuk kemudian menjadikan umat islam ini Barakallahu fikum saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang mereka upayakan. Dan menjadikan dan mengupayakan orang-orang yang mereka bertamasuk dengan tauhid was sunnah terus Dihembuskan berbagai macam kedustaan-kedustaan tentang mereka. Berbagai macam gelaran-gelaran yang buruk disematkan tentang mereka. Agar kemudian umat Islam itu sendiri yang memusuhi sesama kaum muslimin. Kuanfidinazakumullah. Dua menit lagi. Sehingga kesimpulannya bahawa. Asyik menyatakan tidak boleh keluar bersama kaum musyrikin meskipun dia tidak memiliki rasa cinta kepada orang musyrik dan kepada agamanya kaum musyrikin namun didasari oleh kecintaan dia kepada hartanya kepada keluarganya, kepada tempat tinggalnya Agar tidak mendapatkan gangguan Maka itu adalah perbuatan yang juga tercela di dalam agama Ya khuan fi dinanzakumullah Pembahasan ini belum selesai dari poin yang kelima InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya Namun insyaAllah malam selasa Tidak ada untuk bulan ini Karena kita ada daurah di Jogja InsyaAllah wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab sallam wa 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam, alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh